بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم مغفور فاغفر لهم وداتن برتين دفا كركوم ودون الرسول لدينا ماجد العالم تشكل لي ريت الليجراتا باش كان تبين مجهين توندى محمد صلى الله عليه وسلم داي Kemi mendoj që të të lasim për një tem që ka të bëj me Mohamedin a.s. Duk e kaluar në për biografi në ti, jetën e ti dhe duke marrë mësimit e duhura për jetën ton për disë mërda që në duhet njët në kësa i bote. Në takimin e kaluar, kemi marrë disa prejpikave që të lasim për rëndësi në kësa i temë dhe sa kemi nevojnë për këtë, për këtë të temë në rëzë këtë flasim për temën të njohim të njohim pejgamberin a.s. për dushim se kjo njohje e ti e kjo njohje ndaj fesë ti që e ndaj fesë ti që e ndaj me të dhe dhe me shpaldje fillën nga disa stacione që janë para ardhes e shpaldjes ndaj do të flasim disa tema si është jeta para shkollës dhe këto në tri drejtime gjendja e popullit që u dërguat ata pejgamberi alayhi salatu wasalam vendi që u dërguat dhe vet Muhamedi alayhi salatu wasalam këto tri komponentë në ndërrancimi i kuptu para se të filloj të tregu periudhën e shkollës dhe atë që do të bëj pastaj me vazhdimsinë deri në fund elë mësht të domosdoshmë Allah Quran, Allahu جل و علا thot në Kur'an Allahu a'lamu haith yaj'alu risalata. Allahu adil muslimire ku vendos me zbrit shpallën e tij. Dhe pejgamberi muko nuk është gradh që e fiton njeriu me mund do me angazhim, por as kurrë kot për zëvje. Allahu جل و علا thot në Kur'an yastafi min rusulihi men yasha. Allahu përzih nga të dërguarit e tij që don ai. A ndajësh përzije. Por ajo që quhet përzije është e ndërtuar mbi disa shkaqe. Që Zoti xhallahu ala i përcakton dhe vendos në bazë të tyre me përzij pejgamberin. Në rastin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, çdo kaqën e zakonjme të pejgamberve të tjerë, përzija nuk ka qenë ndërlidhër vetë me Muhammedin, alëhi sëratu sëmë. Por ka qenë ndërlidhër me vetë vendin ku Allah e ka dërgu, dhe ka qenë ndërlidhër me vetë poplin ku Allah e Gjelleraj e ka dërgu. Për nda edhe, kjo është më nësi me kuptu të këpër zedhja, si Allah e Gjelleraj ka për zedhja. E të shkushlasi për poplin e pejgamberit, alëhi sëratu sëmë arabët, pa dushim se konflitit për at edhe kërtit për atë popullë, zakonisht fletën fjalet më të këshia të mundshme, se kanë qenë të egrë, e kanë qenë të shturur, dhe se kanë qenë në skajshmërit e dëvijimet e kështumëra. Mirë po, a është kjo e vërtet, apo e vërtetat një këtjetër? Po dushim se ne jemi të obliguar me e thënë, atë që është e vërteta, Dhe mësen atë që është do të thotë e e e e përmbledhur nga dy anë, edhe ato pozitive edhe ato negative. Është po si e vërtetë se në kohën e pejgamberit para së me ardhmë Muhamedi, sa ose ndoshta mbretëronte një devijim, mbretëronte një lehtësi i dhëtarie e këshëror, mirëpo populli si popull arabët as e kuhen. Ai ishin do të thotë në esencë të prishur apo kishin praktikat e dënuara të prishura. Aja që flitet në librat e dietarëve dhe aja që përshkruhet dashn përputhje me këtë është se arabet e asojku e kras, vetimi devjantë që kanë pas sigurisë ka, në esin kanë qenë shumë popull fizik. E kanë pas cilësi më të vërtetë që i kanë bërë meritor që atyre të dërgohet pejgamberi. Nga se para ardhës e Muhammedit aleyhi sallatu vësallam është fillu të fditët shumë për ardhën e një peganberit Nga se në lipët e shenë ta, si ku se në Tëvrat dhe në Njil, është përmend se dhëtë vijen i dirguar Do të të hebranjet e pritnin për vete Gjithashtu të edhe ramakët e pritnin për vete Ndërsa rabët nuk pritnin, se s'këshin libra ta nuk dinin Dhe asë kusht nuk pristë se se Allahu adërgon arabëve pejgamberin Jo, vetëma tyne, po nga mesi tyne Mes Dhe se Allahu gjallera thaë në Koran, Allahu e din ku e dërgon Nësi i marëm disa të cilësi që i kishnë arabët ta se kuha Dhe të marëm mësimet më të vërtet Edhe të asaj që i të seka të përgjithisht Po dhe të, të disa qështë mërenzi që kanë venë edhe meneve sot Kush ishin arabët që nga mesi i tyre, Allah gjendeora i nëzori Muhammedin alihi saraqtu usra. Dhe që pikresht nga gjuva e tyre e bëri libën e fundit. Qëpartë të jësit kishin ata? Thashtë në të ndërënëzë krasë, dhe prime devijanta, dhe kam pasme dhe vërtet, dhe prime shumë të shturra, shumë dhe të, të, të qërëditura, të pa paramendume. Këto kanë qënë dhe prime dhe praktika, po e vërtet por a ishin në bazë të karakterit të tjune, a ishin në bazë të shpirtit tyune, të tjune të tjil, të lasin faktet për këtë punë. Arabët ishin popullë fesnik, dhe kishen shumë cilësi që thashkë i bënin, meritor që nga mesitve dhe, dhe gotë pegamberje që, si mba studimeve, nuk i gjindë i ndonjë popullë që ishin barabat me ta në përmblinë këtë cilësive. Qëfarë që që i kishtë atë? E para, zgjuarësia e tyre dhe pastërtia e brëndshme, në qëfarë kuptime. Arabët e asajkohet, ndërëzër, kishin gjurë shumë të pasërë. Para me ndërni për shambullë, mjaltën e kishin me të dhe shfrejë atërën. Nukon shmi meqën, një gjurë ka që pasërë në konsumë të të të popullë. Para mundoni për devën kanë afër 1000 emërtime. 1000 emërtime kanë për devën. On kan permise 200 emërtime për shpatën. Ekzëmëral. Thurnin vargje me qindra, thurnin poezi me qindra vargje dhe i mbonin këtë fermanc. Nga në se nuk shkruanin. E shqip popull analfabet nuk shkruanin. Gjithat ato poezi që zonjen Boza Gjuhës Arabë ata i kishin përmansh. Por për mëna sopje doktor Shkëncë, në gjuhë arabe, duhet të studio domoshtërisht poezinën e asaj kohe për më kuptuar çfarë rregullat e gjuhës arabe. Ata pa shkollë, pa shkrim, tek përmanshin i më, i famohet mëna. Ata i kishin më kuptuar se kanë gjëlzuar me vonëzu për shemb thënjet e urtë, fjalët e urtë që thonin. Kjo ja, më të vërtetë sipas se tishin lej shpallje nga përhojja, nga menqërija, nga ursia kështu mërat Andaj Allah gjerële ora pregadiste një popël të këtilse i përshtate i fes nga se i duha i me mësu përmash i duha i me kuptu i duha i me përcil për nuk që ditësh në basoj përsa shabët asë një hadith se haruan përsa në banin mën me mirë hadithe pa i në gjizu dhe pa shkru me një dëgjim nga se i kështë pregadit Allah për para që tjenë të zëtë në mëzën për marë shëtëm. Që ka si Allah i ka lidi, i ka pregadit, e ka ditë Allah gjëlleuare se i duhen, kësaj fejë njështë e këtivë. Sikur se e sërujme dhe në fundin shalobë. Gjënë ashtu në krasë, kësaj menqënje dhe kësaj këllëshmërie intelektuale, bëm pjesë edhe ruajtë i atyre nga filozofita se i koha. Të grengëve, të rëmagëve, që o, kanë qenë Në shumis në rastëve, kanë pëngu besimin e drejtë. Format të dërmët kuptuarit e kështë të maradë. Arabë nuk eshën me e këtë muamë, ishën të pregadit të më mërë një qëka të rejtë. Nuk eshën ideologi, nuk eshën filozofi, ishën të pastërë. Andaj, kër e mërëm islamin, me dë vërtet o bë pjesë për bërës e tyre me gjakune, me mi shtepine, i pandar. Dhe kjo pa dushim është një të cilësi e rëndësishme që i bëri meritor. Dhe që zutë gjellore i kështë pregadit që ata të bëjnë barësit e fest. Së si të tërë, nga se ka të shumë ta, ka djetarë, ka livra, një nga djetarë, Al Alusi është, djetarë të bashkohor, i vëndë shumë do atëm, nuk është për të hershmeve, Kër libe në tri vëllime dhe di, tri vëllime, fletë vetëm për këtë periud të arabe që e komentën këtë jetë. Allahu e din ku e dërgan pejënber në tjepër. Me të regu se në kërra asështë ata që e ka që uafër. E ka ditë Allahu Gjellëvara kush është i gatsën me e marë këtë feqër duhet. E pasëtaj nërmal, kër a përhape islamit e këtjerët, jënë fut popu i tjerë në islam, e kështu më radhë, bo a këshë I përnesin, Zodin Gjellora kështë e përzidh ju rastësisht që fejat shkën të tata, që pejgamberit të nga mesit të në. Që që si tjetër që për ta përman është bujaria, e që shumë erënësishme për shpaljen. Ishin shumë bujarë. Në më thonë, në bënin veprime të atilat të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Habitër sot që që kanë bua ta, pa ndë një motiv të besimit. Po, me të përmenë haditha, jetë, shpëllim të kallau, gjëllë e walla, mund motivuar të një rju, për bujarit, nërmanë është. Pa, ta s'kishin kësi motive. Ishim bujarë në tërshëm, pa u motivuar. Në dadhe për shambullë që, me i shku musafirit dikujt për i tyne, dhe mështë ketë asgjë, që as ishim populli varëfër, Asë në moskështë e pasë një deve që me te krymë të punë të shepisë Atë e therte Në betë i patë ama nuk edhendë të më satyrin pa Nëse këtë e kanë të zhungun nga baba e tjune Kësh? Ibrahime e lësam E patë ibrahime e lësam Kër i kanë orë meleket në formë njërit I kanë orë më satyrë dy melek Nuk i kanë juftë ibrahime e lësam Nuk ka ditë kësh janë Por i kanë orë të shpia dersa ka kuptuar më vonë çën më lek, po në esencë fillim s'ka ditë çfarë bëri Ibrahimi asaj. U assolë një veçë të pjekur. Pranë ajo, djela thonë, "Më na pjek viçi me, me, me prut të gatshëm, më vendos përpara, këshbajëmi parë, ikram i madh, ndalim i madh." Kështu ishte Ibrahimi asaj. Andaj ata e thuaon kur bujarin nga Ibrahimi asaj. Pak më thënë më pas thërnën. Ishte bujari me thërnë. Nuk, nuk e prënanin më të këpricin pëpërërje. Më dje, një nga njerëzit autoritativ të asajkoj të Arabë, hati me të taj. Hati me të taj ka që një orë. Pas taj, dje, djali ti, e vajtë ti, e kanë dje kërë i gamberi të sëse në pajësë të kamri. Ka jetu në të besim të atyre, Hati me taj, të ndërojzër, vendos të shenjën e për rrungë, që karavani mos me jahuqë shpisa t'i jethën, për mujt me i gostit. Jo me e fikë dritën, ose më më shëf, ose më më shëmë këtu. Ma gjethuot për te së një dit, i tha djodit të ti, qenjën që kemi, kujdesu mirë për te, dhe mos gaba, as me e prekë me e godit ma zë gjë. Pse qenjën? Nga që e tha, aj, u të gënë karavanit se jemi këtu atëm. Dhe që e një kur të leje, një karavani, largë, e kupto se këtu ka njerëz. Zhurë me ati, ose zërë ti, tërjekë njerëzit me u në alë. Andaj, kjo është ajo që në i gjenë më saferët, në shtë angucë. Të shremu i të shumë nga bujëria të unë që të më hënitër. E që pas taj, në basë të këti karakteri, po ata kanë shpërdorë pasuri, po në esenës kanë qënë bujarë. Andaj, Pas kam pasë u zimë që u adrejtën Prandaj kanë qenë të të vjumë Kërka ristam u a ka orientu ka duhet Shuar kanë bërë Andaj mësë u që ditë nga të këtilit Që pasaj kanë unë për ristam keqa kam pasë Keqa kam pasë kësë ka kështë u këtë Nga sa ta një zimë ka qenë bëjarë I ka pregatit Allah u gjerët leone që batës të fesë me kumë bëjarë Edhe kjo është qëtsia kryesurin i muslimani Prandaj Besimtur i paramendohet me rëndin e gjyrat. Paramendohet. Mirë po të ndanosen nuk paramendohet ko praca. Nuk paramendohet ko prasa edhe gënjeshtor. Këto dyja nuk paramendon te muslimana. Nuk nuk nuk përputhen me asgjë me në besimin e tij. Domnosha sa të tjera do të gjyna. Mirë po rëshat mirë, gabon mirë. Por musliman më qenë do shlëngu. Së përëmënua të kjo përëmë. Andaj Allahu Gjellewale i ka pregatit në bujari që tjenë të gatshë me e bartë pastaj emanetin e zote Gjellewale. Andaj këni po. Pekamberi sasë meni me gjdis, me qka përnë kush. Edhe, ka me aftu është një fjallë që ata mesin nga shtëpia të i keqa kanë pasë. Ase, islami pastaj ua ka gëdhen këto veqëri. Andaj kanë qimë popër bujarë E treta që mund përmajnë nga ta kanë qenë trima. Ti një që shkanë luftua, ta shumë e ju në vra, shumë është në vërtet. Dhe kjo ka qenë, pa dushim, dukëri negativë e shumë që mu vra. Mirë, po esenca e këtyne vrase e dhuzetve ka qenë nga tërmije të prume që kanë pasë të të të të të. Nuk kanë, nuk janë tramë asë nga përdojnë e më aja. Ka qenë popër i së thurën, ka qenë popër i shpashalumë, mirë, po nuk janë tramë ësa që ka pasën asëte kër kanë qenë gjeni me luftua dhe me kisrën për andurin e persianve për me e majtë fjallin e dhënë që e ka një abdikunja tërën. Shumë kanë qenë trimë apë. Për ndaj, kjo cilësi në mungese shpallës ka qenë e devjume, për dëshimë, njëm vëra me zvete. Por kërkaris të amë e ka gëvend e ka ozhu, e ka shuzhu për si duhet. Përndaj, për ndaj, të elëzëm për trimin e ashabët për e gamë Më në natës, aja të njësë ka qenë për një avdhet, ka qenë e kalitën në shpitët të tynë, ataj në edukun në këtë të njësë, ataj në edukun në gudzim. Për ndaj edhe, emna të tynë që ja u kanë gjitë, vetë vetës, kanë gjitë emna, dhe se të jopë me kuptu se të njësë ka qenë të atë vlerë e modatë, në shumë ka emna luanë. Ka shumë emla të kafrë dhëmshkyse që janë, të kafrë agresive që janë, për dhënë shenja se kështu të... Në mënë baba, kër e ka gjithë emlin, i ke e përshëja se kështu dhëme të pasë, të armën, me konë, me konë luftare, me konë. A me i kam pregativi që për luft. Edhe një nga arsyet, pëse i kanë vërosë, vazët për zjallit ka qenë se këtu së krymë punë për luft. E ushtë qenë ignorant, dhushen, për diha, për diha, për O shri kratë do në këtë ka buru nga një vlerë e e, e tërmijës të modë që kanë posë në të kohëpër. Këse kanë kjo për femërën, që kanë kan menu. Ose ta bjenë marrën të shkia, përse për se, moral që me dikërën, ose së të krymë punë luftë, që e që u qënë bëti hava. Kësë kanë posë për nga se e kanë paremenu në më thonë që të miju i ti të gjithës e si njësër ai që bërë shpata, dikun, vratë me dika nëmë. Në e në esenës ka qenë trimia dhe guzimi. Mirë pa e manifestua shumë gabimesht, njër devjante, por e rënësishmë ashtë se në origjin kanë qenë, kanë qenë të guzim shumë, kanë qenë të ima. Dhe këj ka bërë pasaj që me këndë gatsë shumë, me e pranu këtë feqë, nuk i duhet frikaca gato, i duhet të guzim shumë, këtë fejtë dënë guzim. Apo, Jo është ngudzim në balafashim e dikonën, po ngudzim pëllumesh për bolëve të vetës. Do ngudzim me bët të uve, do ngudzim njëri me lonit kjeqe, do ngudzim me vendus njëri me bunit pun mirë, nuk ka pashët jeshtë. Për nëjëson njerës, sërët për shambull, nuk penduhon, nuk bunit në obligim pëse, ka frikë, sënë e maj, sënë e lëshaj, së ka ngudzim dhe mund që me vendus në që i rrënë gati fjallit s Prej cilësive që i kanë pasë Arabët asekuët, me nëzë ka qenë edhe, që i ka pregadit, që me dojnë pasaj sahabë, me dojnë filoni e fistejkëve, e ta për këtyn e kanë dojnë, ka qenë edhe, krasënë që që që ka dhe shumë tjirave, ka qenë edhe saavri, ka qenë shumë pubullurimtarë, kërën e tunë kushtet të të mërshmë lëftira në shketim, klimë më fështirë, vërthri, me pasë sub Më thonë, kanë poezi, thushta kanë jetuun palate, kanë jetuun mirëqenit hatashme sociali e, e këshëmërat. Nuk i gjenë të ankumë, nuk i gjenë duke vajtu, nuk gjen. i gjenë asti herë, nuk i kashtu i vafria me qenë rap dikujt. Më thonë, përhamon, me shku me kërkë, absolutisht, kanë qenë krenarë dhe kanë qenë durimtarë. E përëshimë se kjo është përjësitësitë hatashme, të rëndësishme për një musliman që dëmë kumëtu drejtë fejna loj Andaj të ndërëzët shumë cësit tjera, që zote Gjellore i kishtë të pregadit që t'jente gatë shumë për me e strehu një pejgamberu dhe me qenë përkrasë një misioni që ka me e morë bëtë të njësër atëmë. Qëta më morë në pikë gjitha kësot? Në ta është kjo shkurtime shumë, në përtregu se nuk është rasështë ata i dërgumë. Në konfliktet për ta, nuk duhet të më fol për iskat që kanë qenë popull e më i tmerrshëm në historinë tokës. Vetimet i, i kanë pas thash, mi po kanë buru nga vlera të keq përdurura. Kjo më rëndësi, kanë buru nga një karakter i pagrandon, i çmë kuroshgrand ka buchu dina. Prandaj të nderozën nga këto cilësi të si thyra që i kanë pas, çka profitojmë me ato? Apo na profitojmë një gjë më rëndësi, se vlerët njërzore dhe karakteri janë baza kryosore për formimin dhe ndërtimin e një besimtarjë. Prandaj, me falë namazën, me gjërë ramazanën, me bohagjën, këtu në obligime, po, janë mërëndësi, do të një kry, mirë po, hjeshia e këtune, të ndërënëzër, hjeshia e këtune obligimeve, dhe stëllia të të të në është kur bardh i ktor obligimi është njëri me karakter. Çfarë kuptimi ka për shemb e fal namazën, e fal namazën, mirë po, është dorstrëngum. Ai namaz është një obligim, po nuk e ka hijeshin dhe bukurinë. Është frikacak, nuk është i guximshëm. Nuk është durimtar, nuk i ka këto vlera njerëzore. Nuk i rënë s'tan mirë ti njeriu atë. Nuk i rënë dëgjush tamam. Atë Allahu do ta dërguesë mund të jini me çinë me katarr, me burgjona. Por në çopsi këto vlera njerëzore, shpresohet që kurrëzohet apo vetë bëhet më mirë ajo. Edhe. edhe pse ndoshta vën shumë kohë në ishtam, por këto vlera e bëjnë që më eshtë më parë. Prandaj edhe diëtor kan thënë tek edukimi fëmijëve, po duhet më edukojmë dhe mësuj gjithsesi. Në no fond e mikloj obligimë të lëngu kjo, por esenca e edukatës duhet të jetë me edukon vlera njerëzore. Me eduku fëmintën të në bujari, me eduku fëmintën të në dëshuri, në respekt. E nesët këtula me i këjë obligimet, i rinë të manë. Mirë po me eduku në koprati, në inat, në zili, apo në, në uretje, kësë më ratë, e nesët do këja falet, është të dërtet, e nesët do këja gjerënë. Mirë po është gjithë mund, gjithë mund i papërstatëshëm për rrethet kër e rrinë. Nga se vlerët e ti që janë jenë, rrështë të papërstatëshme. Tjetër që i marëm për kësaj të ndërë vëzër është prej mësime që i marëm është gjithashtut se... Kur mungon udhëzimi, Kur mungon udhëzimi, shpallëja e zërë gjelevala, edhe vlerat e mira njerëzore shturën dhe qërëritën. Ajo që japë kuptim njerët dhe indihmën me i shfridzu mirësit e ti, dobit, që e ka Bëzot Gjellëvara është përmes fese Bëzot Gjellëvara. A ne shikojnë i Arabët, ishin të gudzim shumë, por në munges të shpallës të zimës, vëritë ishin me zvete, ditë për ditë, me lufët të pa kuptimta, në gjagder dhe mara menëse, atë ishin të rima që të luptanin. Mirë, por nuk ishin një shndrit, nuk ishin shpallë që ua, Orientante në drejtim të duhur Posa erë kjo është falje Ka u orientur Në qëllërim të botës Në sile të dritës E kështu mëralë Ishim bujarë po Mirë po fatë keqështë Jo rëllëar në drejtimet të Gabuara Pandaj Qëfar të pejgamberi Sallallahu aleyhi sallam Boithu li utemime Me karim e lë akhnaq Që i jam dërguan Me i plëcu vlerat e mëralit Që i bjenë që të karabit kesh të vlerë e morale, po të cunguara, të munguara, të keq interpretuara, të gabimisht orientuara, gjitha këtu, edhe Islam me, me, me, me i orientu. Andaj, në kjo këptojmë të ndërruzëm, në, në që Islami nuk ka amë njerëzë me uandushu në të shmërin, me luftu me njerëzët, jo, kar me i plëcu, kar me i orientu, kar me i regullu, kar që ato që e kanë të mirë me jo apërvu, e ato që e kanë të kjeqë me, me ulargu apë andaj besimtari nga kjo mëmësim se kur dikush e ka një të mirë edhe nëse pra nuk okay, e ka besimtari jep ranë çfarë do të thotë mëstam më nuk e kam thonë se arrat vetë prish o keça kan thashë mësimtar këta nidhëto edhe nëse kanë mirë na duhet me prish se mos nekonse këta jo jo peqamëson se ta kjo është e mirë kjo është të bësh më poçi nuk konjë shto kjo është dhe... andaj sa so më lehtë që të ve pas kur ti e përdor fuqinë di kujt për të orientuar e nuk e përdur fëqin të të përmë orientuat e adhën, a po, së kurse me marë një, një kjerë, kjerë e ka fëqin e vetë, a po, matët me njësit saktuar anë matë, se ka ka që, fë, kuaj fëqin, fëqit matë e ka, nëse e përdur fëqin e makines, përmë orientu përmes drejtuusit, letë të që në adhën, Se po e përdur fëqin e ti, po ti për orientën. A ma kur ti dërnë me fëqin të në të në ato më orientu, që më përlemë atë të. Andaj, gjeja antë e mira pozitivet të njeri. Gjeja ato antë ndryshme, dhe përdurre atë antë ndryshme, si energji më orientu, për me apërmesu të këshinja të shumë mëllet kime pasat të. E masë i arënë në esensë, ka Atim, dhe dhe që eki përlemë, atë me dëmë që masha Allah të të të të kë A pirespektanë prinë? Kjo është hajrë, veç e namazin ishkon shumë mira. Veç e të kjo. Ose, përshambull, t'ja e shumë mira, viq me këmë kësa i dhe të të, e kështë të mara. Pra daj për e për në më mirin, thë buri më mirë është fartë. Veç e namazin në autës me fadë, s'kishpo si e dhe. Dhe nga kjo dhe në shash edhe, Dhe nga kjo dhe në shash edhe metodologija islama në formimin e njërit. Cëta ësht e ndërtume në dy shtylla kryesore. Kultivimi dhe zhvillimi e aso e qërë pozitive dhe të pasruar nga e qërë negative. E ka bëjarin, mëjtë shkonë të e rritë. E ka guzimin, shkonë të e rritë. E ka mënqyrin, shkonë të e pasruar. Dhe orientu ku duhet. I ka vest e këshia, shkonë të i pasruar. Kjo dhe me bo. Të pasruohemi nga vest e këshia dhe mëshma dhe ato që kemi pëmira të i kultivojmë dhe të i rrisim dhe të i rrentumë në dërtimin e duher këtë e bëndë Muhammedi salasem me arabete e asoj e asoj kuham dhe për fund nga gjitha këto që të i ka thash talawgja lewala e mon ka pregadit për arën e fjesë e që i bjenë se kjo fejë të ndërëzën është fejë e madhe, është fejë e gjerë, parë dhe fejë me peshë, eronë, jo në kuptim të vështësisë, eronë, jo në kuptim të vështësisë. Në qëfarë kuptimi? Në kuptim të përgjëtsisë. është eronë në kuptim të përgjëtsisë. Duhet pregaditje, duhet pregaditje, duhet ga dishmëri, parë me mujtë me barës këtë fejë. Parë me mujtë me qunë vëndë e manetin e Zotë Gjendewala e bartë me përlesin e dur, duhet me kënë i pregatitëm, i gatshëm, që nesërë me ubalavacu, me qëka do qoftë, nga pasojt që mund të silët bartë e kësërkje, i gatshëm, i përgjëtshëm. Andaj, jo më ufungët në islam, veç me kry një obligim, ose veç me nërgun nga një metë, por me kuptu si farmim islami, jo si kry më të obligimit. Andaj, dalan e para për djytës. Dalan kur dikosh, qatë formën me ka, qatë karakter e ka, qatë mentalitet e ka, qka ka ndryshu të kaj, disa obligime që si ka kry, ta është për i kry. Disa veprat këshia që i ka bë, ta është për i bënd disa horame. Ka qënë islami ti. Në një, islami, para se me konë obligime që kryet, para se me konë vest që largohet njeri për tina, është formim, është pjekuri, është përgjëtsi, është gadishmëri për të bartë, një emanet bisu për të tua, e pas taj manifestohet për mes kryjës obligimeve, dhe regjimit nga në të qijet. Dallan e para shumë prej të dytës. Formimit dhe gadishmëria që reflektan pasaj dhe manifestohet me kryjën obligimeve. E dallan papjekuria dhe mendeletsia e qenë nëm kuptan dhe obligime me i kryjën. E kryjën në mësë pove së për këtës, elhamdulillah, mirë pove. Nuk kërkohet veç t'i kvi doborqe, t'i e kuqafet doborqe, ose të përtaj përgjehnejme të në t'kuptim të falën e masët. Ku është ndikimi i fest? Ku është pikuria? Ku është maturia? Ku janë këto që janë vlerat të larta, që dëshmojnë kuptimin e drejt të feste Zotë Gjerlewale dhe gati shmërin e personit me bartë e mërinë situat? A da gjitha këto, janë me rëndësime i kuptu, ku është t'i ledzësh qëka kanë bëhë kure u ka jepë Allah o islamin athëm? Qëka kanë bëhë këta... Shqyka, këtë njërësit të matë të fjesë Allah gjellora. Pa islam, jenë vrahë, kanë bëhë vipët të të mërshma, edhe pse në esensë kanë qenë të mirë. Po se ka arë islamin, i ka orientuar dhe rime dhërë, dhe bota harinja u ka përë. Bota harinja u ka përë. Në gjda aspekt, edhe në shkencë, edhe në drejtsi, edhe në njerëzi, edhe në karakterë, edhe në shumë ashtë të gjëtjera. Shkenstarë e mirëfëllë, historiantë e shveshër nga paradjukimet, në të gjitha tajtime që i abëjnë, zhvillimit njerëzorë, e ka një përfundim, u kemi barqë si njerës arabëve. Ata nuk tonë kuptim muslimanëve, por arabëve si barqësit e parte, kësa i theje. Edhe në shkendësorë, përshamë o sotë, sa so shkenca, filët ku i ka, të këzburimet e para që i ka bëndo një Ibn Filoni ose Ebu Filoni nga nga Arabët e herëshme kështë mërëdhëtën përndaj nëjë duhetë që timi të kujdesëm kërftasëm për të, të periurën po kanë qenë të devjuarë kanë qenë të shurën po në esenës kanë qenë të pasërën ndaj Allah Gjellewala i ka përzirë që ti në barë se fese Allah Gjellewala dhe kjo përneve thashë ka domëthënje që e prezentuën në dhisa pika që janë nga to që uh, shpesaj të jenë të dërbeshme për neve në kuptimin e kësaj. Gjithashtot, përzgjedhja e mekës, si vend, ku ka marrë pejgamberit, edhe këja ka simbolikin e vetë. E pas taj përzgjedhe pejgamberit, gjitha këtu e në pregaditje, parëse marrë kjo e alën por në, dza zhërëj, shola, në, në, arshën, në folë, të zë. Në në të zë, në të zë, në të zë, në të zë, në të zë, në të zë, në tema më rëndësime e kuptu më le të pasoj biografinë dhe zhvillimin që kanë ndodhur në kohën e pejgamberit Ali (sallallahu alaihi wasallam). Allahu xhën leuara pasuroft me vlera njerëzore dhe karakter që na bëjnë të gatshëm me bart njerëzshëm si duhet emanetin e Allahu xhën leuara dhe që na bën shembull të kthirit gandidkimi i kësaj fe tek ne dhe ngjëmsi që ne kemi thith nga shpallja e Allahu xhën leuara, sikurçi i thithën ata që kanë qenë para nesh. Allahu xhën leuara ka ky edhe fon Ve sallamu ala muhammedin wa ala aleyhi s-sahabu s-sallamu r-qisimu aleyhi.